Так отже, люди давали злодієві добре почесне, щоб більше не кортіло його до села, хоч би його опісля в суді, за браку доказів пустили. Шляхта не була менш люта, як хлопи, а коли спіймали злодія на хлопсько шляхетській території, тоді поступали зовсім солідарно. Префект казав садити шумила з коня і завести до корчми. Ретів не обійшлося без штовханців, котрих старшина нібито не бачила. Префект сів поважно на крісло і зробив зі злодієм короткий протокол. Писар написав письмо до суду, замовили форшпан і варту, а префект дав наказ одному асесорові, щоб доставив злодія до криміналу. Видавши ті розпорядження, префект зі старшиною пішли додому. Асесор, що мав їхати до міста, пішов поснідати. Поліцай пішов за форшпаном. І так порозходилися всі урядники громадські, залишивши в корчмі злодія з цілим натовпом народу. Всі вони дуже добре розуміли, хоч ніхто слова не говорив про те, що мають робити. Насамперед, парубки, що привели злодія, доставили його до корчми, а не до громадського уряду. Бо там під повагою права не випадало його бити Відтак префект знав, що в його очах ніхто не наважиться ударити злодія Тож розпорядившись як слід, забрався з корчми Так само осесори поліцаї знайшли собі діло, щоб вийти В кінці Янкель, знаючи яка буде робота, пошварготав щось з ривкою і пішов у поле А ривка й собі пішла до городу Так осталися лише ті, що треба «Ну, починаємо», – каже один. Зачинили двері, розв'язали злодієві руки, зняли путо з шиї і прикували немоги до ковбиці. Відтак здерли з нього кожух і обернули його плечима середину кочми. Кожух кинули за шинквас та взялися до приладженої для неї горілки. Кожний випив чарку на погибель злодієм і бив палицею по плечах шумила. Ті побої йшли чергою, черга повторялася, плечі злодія покривалися синіми пасмугами, а далі стала показуватися кров крізь сорочку. Тепер розпочалася друга операція. Зняли з шумила чоботи і били в підошви так, що не було вже здорового місця. Наближалася ще одна операція, що рівнялася тортурам, а тут не раз практикувалася. Знімали зі злодія сорочку і вішали його вниз головою, прив'язуючи ноги мотузом до балка, а відтак сікли різками місце коло місця. Шумило зразу кричав і ревів, але, побачивши, що то ні на що не здається, закусив губи та стогнав з болю. Вже ладилися до тої останньої роботи, вже зв'язали Шумилі ноги, а один шляхтич став на стілець. І засилював мотуз на балок, коли хтось загримав кулаками в двері і гукнув крізь шпару. Шандар! На це слово всі покинули свою роботу, вбрали злодія в сорочку, відкрили двері, а самі чим душ до аль та через відчинене вікно повискакували один за другим до городу та попід плоти нишком побігли на Дністер у лози. До корчми наближався патрулюючий жандарм. Він йшов поволі, не догадуючись, що діється в корчмі. Один хлопець, що сторожив перед корчмою, побачив його і дав шляхті знати. Той самий хлопець йшов тепер сміливо проти жандарма. «Дзінь добрий, пане Шандар!» Кажуть, що цієї ночі зловили конокрада за рікою, як брався до коней. «А де ж він?» – питає жандарм. «Мав бути в корчмі, його тут рано привезли» а пан-префект замовили воршпан, щоб відправити його до криміналу. А є хто в корчмі? Пильнує його хто? Не знаю. Прошу, пана, я тепер туди надійшов. Йду за ріку капусту садити. Мамуня вже давно. Пішли, а я поснідав та й собі йду. У тій хвилі затарахкотів віз. Шляхтич поганяв, а ззаду сидів асесор з поліцаєм. Жандарм підождав на фіру. Оба сільські урядники позлазили. Повеземо злодія до міста, пані Шандар, каже асесор. Я вже чув, а де ж той злодій? Має бути в корчмі, чи ж не втік, варто поставили.